Не простить, почуваєте в ойнеродському в шумі містра. Не простить, Притакує розум, Не простить, Нашіпнує тривога. Ти не біж того ледьмана, Що під Полтавою справу прорізав, Не сподівайся, пощади. А радо такий гарний, Повітря, як нектар, Живчик, б'є жвоїши. Хотіли б скочити на дарабу, хопити в жмені сперно і боротися з хвилями, крутіжами, зі скелями, що їх видно і не видно. Люди, вірте мені, я молодістю розумна. Де ж тая Ганна, щоб їй це сказати? Мені добре, що її тут нема. А вона того самого добою Федорівної доні. А тому тепер не бути. Досвід невеликий, сумління, політичний розум. Задовго я біля свого дядька побув. Багато де чому придивився. Дністер біля Бендер, на яких 70 сяжнів широкий. Зате, кажуть, йде вісім сяжнів у глиб. Часто води і рвучки, як гірський потік. Риба до сонця на пластик відпливає і плюскається, ніби здригається ріка. Козаки і шведи, дожидаючи поромів, щоб переправитися на другий бік, не висипалися на берег, глядять і налюбуватися не, не можуть. Вода одних і других притягає до себе, очима купаються. «Стерлік? Їй Богу, стерлік!» – гукає якийсь козак з рибалок. «Що стерлік? Туди білюга з моря підплива, здорова, як до железночованих». Кажуть, недавно таку зловили, що два пуди самої кридала, Облизнується случи. берегами вози з дрощою їдуть безконечно довга валка. Торішня суха, вилискується, як золото до сонця. Також немає що возити та трощу. Не кажи троща корисна річ. Не в її хату пошиєш, і в печі затопиш, і зробиш пліт. Де лісу нема, там троща благодать. Вдолі реки склали дерево гонять. Карпатські ялиці, Довгі рівні, як свічки, То знов дуби, як дула в литинських гармат. Заробить собі народ? А геш, заробить, та як скрізь. Вони ліс на око продають, Як хтось заробить, то охіба й купець. А наш брат – не метружиться, не терпиться І стокирує за поясом Та з буртує кишеною назад вертається А бува, що її, Ноги йому потрощать Ого, дивись. На сході сплав На сплав увігнався А на них ще третій не їхав Крик, звоїк, вереск Сміливіше з козаків, не зважаючи На велику глибінь, роздягається І скачуть рятувати Інші приглядаються безрадно я ціснаю серед ріки, ніби важка потрощина тручить. Колоді, дні, ковтки, одні верх других спираються, тручають, падають. Деякі вирвалися і пливуть. Тримайте біля закрута, тримайте. Дядько якийсь з люлькою з зубах проходить. Бідує народ, правда? Прийде, ніби відліскучу і, дожидаючись відповіді, далі йде. Що бідує, то бідує, кивають голови на козаки. Тут, може, ще гірше, як у нас Бо в чужому ярмі Усяке ярмокарк гне Не кажи Чуже доскульніш Ми її всякому смак пізнали Її не скинули Збурляє поміж них, як на ручку Жбурну пішов. Його тепер змив багато діла Сершина, як той пенць Розковлений натрили Войно-русський, Орленко, Горлик Одні на других роботу скидають. Бручко за десятьох працює. Він тому рад. Вже досить з думками бився. Та любить діло. За ділом молодшим себе почуває а молодість то життя. Ну, чого гавер рахуєш, гукає на своїх. Розбіглися, як перепелиці в траві. Гадаєте, з братами, як напливе порун, еге, ага. вивалиш язик і плестимеш за нами, мов собака. Припізнися лише. Не любить, як не мала ладу. Безладдя і безголов'я це в нього найпоганіші слова. Коли ті люди схаменуються, нарікає, мало їм біди. І не бачать, яка тій бідію причина. Тю. Все на ворогів спихають, а мені чужий ворог не страш тільки свій. По королях гетьмана церестірвала галера підпливала. Золочена, під жолковим неметом Вручку до Войнаровського А Ваша милість поїдуть з нами? Або що? Потемці почухали. Бо самих пускати небезпечно. До Бузовірів їдуть. Я вам десяток своїх хлопців дам. Не знаю, чи місце буде у На вручку, На вручкове щастя за галерою декілька човні від тамтого берега відбивали. Намітив собі один величенький. Попсалив його своїми хлопцями і за галерою пустив не вірить уже ніколи. Найкраще сам поїхав би з ними, якби не діло тут. Діло, діло, діло. Без діла вони в Бандерах не і добре. А тут цей довгий похід безлюдними степами ніби з їх. Ще трохи і самі у якесь степове перетворилися б. Гарно. Про і в Бандерах спокійно не посилять. Це неспокійний дух. Що він між тими бузовірами робитиме цей побожний лютер зі своїми вояками сам Лопівцями? з новими надіями перевозився з лівого на правий берег вістра. Що в не особливо гарно рисувалися високі мури Бендерської твердини? Ні, мене там не заманиш. З тих мурів виростали грубі, круглі вежі з гостроверхими дахами і з численними вузькими вікнами, що здалеку як прорізи і не виглядали. Бо цей мур відморозів зимою, а літом від спаці потрістав і розпадався, як шкіра на спрацьованих руках. Крізь таке вікно не лише широких козацьких плечей, але навіть своєї тісної голови не перетунеш, пояснював ручко. Попався, так значиться, і пропадай. Хіба що тебе лега як як нашого славного бабію. Гребці весними грибли, кузякі пісні про байду співали. Мручко сербісся, така велика Україна, а братом нашим є.